اور اللہ یغنی سو یووارو دی بسم اللہ شعراء جروبات منغاز کو اور خلاصہ د صورت دا خبر ذکر شوی و صورت کې الله تبارک وتعالى او واقعات انبیاء رې سرات او سلام هغه ذکر کای اور پدی واقعاتو ذکر کول سرا الله کریم د دې خبرې خکاروال کړه دې او دا خبره الله خکار کړه دا چې الله پاک اخبل پیغمبران اور هر خلک چې چا د پیغمبرانو خبره منلی وا او داغي تابعداري کړو الله داغي امداد کړو الله داغي حفاظت کړو الله هغه بچ ساتلو د اخبل عذاب نا کلا چې په منکرین وباندی دشمنانو د پیغمبرانو باندې منکرینو د توحید باندې چی عذاب راغلیو نحقی واقعاتونا یو واقعات حضرتی موسیٰ علیہ السلام دویم واقعات حضرتی ابراہیم علیہ السلام درے مواقعات حضرتی نوح علیہ السلام سلور مواقعا دا حضرتی حود علیہ السلام پینزم مواقعا دا حضرتی صالح علیہ السلام اس چکم آیات مبارکا شوي دي نو پدی کې د صورت په ترتیب سره پگم مواقعا ذکر کی, کی اور دا واقعا دا حضرتی لوت علیہ السلام دا نو الله کریم فرمای جلود علیہ السلام قوم تراغ اور دی قوم تا مسالہ د توحید د الله بیان کړلا بیا په هغه عمل باندې ردیو ک چکم بد عمل کی دا قوم مبتلا وو جہا لوات توتو نو حضرت لوثر السلام دعوت دی قوم او من دغه غبد عملنا منع نشل توحید الله او من نو دی باندې د الله عذاب نازل شوه ٹھیک شه اوس دلته یو مسله دا چې قران کریم چې چلتا د لوثر السلام ذکر کړه دے نو اغه سرا اخ اخوہم نہ دی راغلے اور دل تک اللہ تے ذلوت علیہ السلام ذکر کیں نو اخوہم راغلے دے اور قران چلتا چلتا چہ اختصار سرا واقعات انبیاء ذکر کیں نو التکی وا اخوان لوط راضی جی ہری وجداذا چ حضرت لوط علیہ السلام د حاران زيو او هاران چده نو د ابراهيم عليه السلام مرور لوط علیہ السلام د حضرت ابراهيم عليه السلام ورارو نو حضرت <تصفح> لوط علیہ السلام, السلام, السلام الله چده صدوم قوم ته لګلو اور دا صدوم قوم چيو دین حضرت لوط علیہ السلام وعده کړو دی قوم سره د ښرګنې رښتوا اور قوم چې دی قومیت نسب دا ثابتيږي د پلار طرف نه د ښرګنې طرف نه نه لوط علیہ السلام مقام صدوم تراغلو اور مقامی صدوم دا کلی چونو دین حضرتی لوت علیہ السلام وعدہ کڑی اون نو پا دین نسبت سرا لوت علیہ السلام تدلتا کی اخوهم اویلشل اور امامی خطیب شیربینی اغیب پخفل تفسیر کې دا خبره ذکر کړي دا چې دی اخنا مراد اخ بلد دے دا, دا کلی رو رو دی دا نه سبذ خاندان رورولی د دینی رورولی نه د مراد اور بیا فرمای چې اخوهم فیل بلد لا فی الدین ولا فی النسب د لوط علیہ السلام دیسره رورولی دا پس کې وا پکې لیوالی کې وا اور په دین او په نسب کې رورولی نه ورسره نو ځکه الله <تصالح> کریم دلته کې اخو هم ذکر کړی دی تعرضات قوم لوتن المرسلین الله فرمایي درو جنوال کډه قوم دا لوتر السلام المرسلین <متحدث> <سلام> د پیغمبرانو نده یو پیغمبر تکذیب کول دا دا سدل قد کل رسولان تکذیب کول وجه داوا چې ټول بیاې سراتتو سرسلام په اوسولو کې مدو قاللههم اخ کله چې ویل دام اخ خیر خواده اخمغاور په نسبتته کلوالي سرهلوترې اسلام علاته تقون و تاسو ذ الله نبی قم تا راغلو دې دې پاره چې قوم د شرک نه منکی انی لقم رسول امین بشکا زم تا سودی رسول را له کېل شوی پیغمبر د الله طرف نام لپاره د خیر خوایي استاسو امینن زمان الداریم حکم وہی حکم چې الله ما ترا لګل دي اغا پورو پورو رسو متا ستا فتق الله او جری دیتا نام په شکولو د شرکه یی شرک پرې کې او را شیطان بی داریو کوي جما پاکی دکی چې کما عقیده در تخیم اغا عقیده او منای وما اسالكم عليه او نو غا ادم د تاسو نام پاخپل بیان باندې من اجرن سو اجرت سبدلا ان اجريام ند اجر بدلا د عمل زمان جزتا ستا دعوت در کوم الا على رب, رب زما د عمل دا دعوت او د بیان چکم اجر او ثواب او بدلدا غب الله ما ترا کئ تا سنا صرف دا غاړم چې زما دعوت اومنئ <تصفح> مسله بیان شو توحید بیان شو اوس په دې قوم کې چکم بد عملي وا نه باندې رد کئ او دا غي نه منئ کئ اتاتون ایا راتل قوی تاسو ناری نوتام تاسو ناری نوت راتل قوی قزائشا و سرا ها من العالمین ذ خلقنا خطیب شیربنی ذکر کای اتاتون الزکران تاسو سوره تل قوی الکان تام بطریقیدا پورا قولو د شاوت من العالمین ذ الاولاد ادمنا انساناننا نارن و ترا تلقوی وتزرونا او پریګیدای تاسو ما هغه ازو مباح خلاقلقم چې پیدا کړی دا تاسو د فایده لپاره الله خلاق چې پیدا کړی دا لکم تاسو ا چې پیدا کړې دا استا سو فائدې دی پارا ربکم رب من ازواجکم د بیا نو استاسو نا الله چې کوم استاسو بیا نو نا اغه پیدا کړې دا لپاره دا فائدې اغستوم اغه اغه پرخې دا او په غلط لار استعمال کوي بل انتم قوم عادون بلکه تاسوی و قومی جاتے کونکی نیز جاتے کونی تاسو حکم الار چدا قضائش شاہوت تا اغم شارہ کردی دا اغم پری خدا او غلط طریقی سرا استعمال شروع کردی دی تا خودید لوی ظلم دی قالوم دی قوم پر جواب کیوی لوت علیہ السلام تا لئی لم تنتہیم كتمان نشوي لا الا من تنتهي كمن نشويت داخل پیغامنا اخبل دعوتنا زمو پديكار باندي رد کولو نا يالو تو ايلو تر سلام لا تكوننا من المخرجين شبته دا من المخرجين دواخ کي شونا من منګ وتا دې کې نه چرو دې دې پارچته دم په کار باندې وله رات کې زمنګ دا عمل ته وله بد غني قالام او يلو تلي سلام اني لعملكم بشق ازل پار د عمل استاسو هاجه من القالين خامخ د بد غن کو نه هوا او چې کله ای دمکي ورکړه کرا نو يلو تلي سلام دا ونوي چیردا خیر دی بیا بنکم و انانم کم عمل چکوئ من القالین قالین د قلان دی د بدګنلو نام الله ربی نجنی الله فیصلو کلا د عذاب درادی ګلو په پدی قوم باندې نو ربی لوت السلام دعا وکړه چه زما الله نجی نیم خلاص کما دی قوم و احلی اور قورن زمان مما مم یعملون دی معنی تا خیال کے زمان شیخ اللہ دی پر رحمتونا نازل کی قطدہ سے معنی کے جرب نجی نیم جے اللہ خلاس کما و احلی اور قورن زمان مما مم یعملون دہا غن عملون انا چدی کیم زینګه دا خبر را دي چې را دیوم پدې کې مبتلا اوسه چلا ما اخلاص کې او زمام قران نه دا کار نه چدی کوي نو مان دا دا چې الله اخلاص کې مام واهلي او قران ای زمان مم ما يعملون دا عذاب راتلون چې کم عمل کوي داږي په وجه چ راضی اکم عذاب چ نازریگی په وجه دا بادملای نو الله دا غذاب نما او ساتیم او زما کورنۍ او ساتیم فنجینا او الله وای اخلاص کوم گا سوق حضرتی لوط علی السلام واهلو او کورنۍ دد اجمائن طول الاجوزن مگر هغه بډکړه هغه بډای چې کومه عجوزن بډای دلوت عليه السلام خضر چوا نو دا چدا چغلماره وا دې چغلي له ګوري وا چوکم او خلقو زما خا ان سخم مل مان راغلي دې دی. تک شي کان افریشتي ملائک چ راغلی الله او دلوت عليه السلام اولاد نو نه اولاد زامن نو دو لونه وي آجی چکله دعا او پر چر رب نجنیم الا ماخلص که قرن ای زمم مم یا عملون من ازابی ما یا عملون د عذاب هغه نام چر راضی پدای باندې د دوی د بعد عمل ای د وجنام او الله ما بچ کو لوط السلام او تدلونا ٹھیک شو قرن ای د د ټول الا عجوزن سواد آغا خضی بودینا فی الغابرین چه رستو پاتی کی دن کیوا دا پا عذاب کی رستو پاتی شیوا اللہ کریم لوت علیہ السلام توی صورت حود کی رازی چه تز ازادی کلینا آجی او رخ خپل قورن ځان زان سرکا سواد خضینا او چه کل روان شي نولا یلتفت منکم احادا ور رستوب بیان گورای شاتب نو گورای پسید بروان یی سم دمرنا الاخرین الله وغرق المام دمرنا غرق المارستنین وامترنا علیہم ماتورم اوراوروم پدای باندی باران دکانو الله چې کله دی قوم باندی الله عذاب را دیګا مفسرین ذکر کړی دی چې الله دا کړي دا سدوم او دا کړي الله او چت کو غټ کړي سدوم نو دا کړي چې دی او چت کړل سل اسمان طرف ته او دم را او چت سل چې دې ما شمانو خبره اسماني فرشته اوریدلې او چې ال تورسې دل الله کریم فرمایل اوس الټکې نو دا کړي په الله الټکړ او پورتنا پدای باندے کانی وری دل شوروش اور اللہ ہی رهی را کڑل فسا مطر المنذرین فسدیر بدوم باراند يرول شو بدا ډیر نہ او ډیر بد بارانو او دا کانی چوریږي نو پدیک سم شونکاره وی او دا شونکاره اسم التکی د شپې په ټیم کې چدی د دې کارواله کیږي او دا اوازونه راضی یو او. التا چې کمه وبدي هغه الله تورې کړی دی اوس ماغه وب تورې دی او خلق زی په خپل سترګو باندې غځهونه ګوري او. او دمر زهریره وبدي چې پای کې مه ژوند نه پاتې کیږي <coughs> معلومه شو چې دا ګناه ډیر قبیح هو او دې باندې د عذاب د الله ډیر په قهر سر راغلو ان في ذلك لآيات الله فرمایے قینن پدیکي لوي لوي نخيد الله د قدرت تي الله ان في ذلك بشكا پديازاب کي لآيتن لوي لوي برتون دي وما كان اکثرهم مؤمنين او ني اکثر ددينا ایمان راوونکو او ان ربك اور اللهم العزيز الرحيم خامخا العزيز وغالب دې په دشمن باندې او بدلي اغوستو کې الرحيم دې لوی دې مې ربان په هلي ایمان په بښکول کې دا ځاپنا نو الله اخبل مؤمنان بندېګان نیکان عذاب نه بچ او دشمنان چې أغين الله بدلو اغستا کذب اصحاب الاایکه المرسلین او مواقع دا حضرت شعیب علیہ السلام ګورئی جی قران کریم چې د حضرت شعیب علیہ السلام واقعا ذکر کړي نو کلا راضی کذب اصحاب الاایکه المرسلین دل تراغ اور سوره یوهود کې سوره اعراف کې راضی او دارنگے پسورت انکبوت کی راضی و الہ مدینہ اخاهم شعیبم اللہ ی طرف تا مدین تا لګلو مونږا رور دای حضرت شعیب علیہ السلام ٹھیک شه دلتا دو خبر ذکر کو یو خبر دادا چې آیا شعیب علیہ السلام یو قوم ته الله را لګلو او که دو قومون ته الله دې راغي کړو ٹھیک <تصفح> شه الله بحزرات مفسرین جمهور د هغه یو راي ده او د هغه تحقیق یو دی د علامه حافظ ابن كثير رحمت الله علیه د هغه تحقیق جدا ده <تصفح> زمو شيخ الله دې په رحمتنا نازل کی فرمایل به چکمه خبرات جمهور مفسرین دا نو دغه چکم دلایل دی نوغه ډیر مضبوط دی اول خبره کو دا حافظ ابن کثیر سے چې کذب اصحاب الایکت المرسلین دا واقعاده شعيب علی السلام چې الله دلته ذکر کړی دا نو دلته کې دی واقع ذکر کول سرا دو خبر دی یو دلتا مدین ذکر نظر راغلی د ای ذکر راغل دی دویم داده چدلته کی اخو هم ذکر نه دي شوي اور پنور زایونو کی د شوی بر السلام واقع سرا د اخو هم یعنی رور ددای دغی ذکر شوي دی الله حافظ ابن کثیر آغی فرمائی چه دا شعیب علیہ السلام یو قوم تا یو کلی ترالے گلشیو اور اکثر مفسرین فرمائی چې شعیب علیہ السلام دو قومونو ترالے گلشیو ٹک شوا دا یو قوم نم اصحاب مدین او د دویم قوم نوم اصحاب الاایکه تشوا حضرت شعیب علیہ السلام چې قوم ته کړهو مدینواله تا هغه در ټول انبیا موافق ها بیان چې شعیب علیہ السلام کړهو هغه در ټول انبیا سره موافق یی مساله د توحید وا اور هغه په بنزو مسلو باندې مشتملو چې څنګه ابتدائی پرګرام هغه نه باد په قوم کې چکم ونښان و نو باید هغه بیان او د هغه تردید کړو لکه نوح عليه السلام هود عليه السلام سوالح عليه السلام لوط علیہ السلام چې کم بیان کړو دک بیان شعیب علیہ السلام هم کړو او بیا چې کله توحید بیان وکړه پیغمبر بیا چې په قوم کې کوم جرم بو نو دغې رد وکوم لو لوط علیہ السلام په قوم کې شرکو داود علیہ السلام په قوم کې اسرافو داوود علیہ السلام قوم چې نو هغه کاریګرو ماहिरینو پاره فخر کو لوتر اسلام قوم چا غپل واتد کې مبتلا و اوس دا خبر ذکر کوم چې شعیب علیہ السلام یو قوم ترا دلګل یا دو قومونو ته حافظ ابن کثیر سما شیخ الله دې بخی فرمایل به چې ابن کثیر صاحب مزاج دا دے چې شعیب علیہ السلام مدینوالته دلګل شو اور ہم ایکیوال ہوتا ینی جدا جدا قومننو ایکیوالو تم اور مدین والو د دواره چدا یو قومنو د تراله گله شو مدین اور ایکا ابن کثیر وای جدا دواره یو قوم دی مدین ورته زک وای چې مدین ابن ابراهیم د اولاد نه پیدا دی نو دا قوم مدین وو او د دا دای مسکن زائد پاتکی دو اغا ایکاوا اور ایکس تاوئی زنگل تاوئی ایکس تاوئی بند تاوئی ایکس تاوئی بیلی تاوئی نو پارا شعیب علی اسلام فقط یو قوم ترالی گلشیو چنو میں مدین اور حقا مدین اور ایکا هموا مذین اور ایکا یو وہ ایکا د پات کی دوزای اور مدین دی دید پارا چې مدین ابن ابراہیم اولادو بیا زما شیخ فرمای رحمت اللہ علیہ چې بیا زور ابن کثیر ولی لګئی او دازوک چې کم دې الله مده ابن کثیر دې هغه وې چې کم روایتونو کرا غلی دي چی شعیب علیہ السلام اے کے اور مدین تلگلے شوے دے ماغا روایت ضعیفتے اور کمزورے دے ٹھیک شا بیا اللہ میں ابن کثیر باندے دا اعتراض کی چې اعتراض دا دے چی جملہ واقعات یعنی دا سمر واقعات چی پدی صورت کے بیان شل سمر آیتون مبارکت ذکر شل چې اخوہم اخ ذکر دے کاز نوح علیہ السلام سره اخ ذکر ده او دلوت علیہ السلام سره ساره حواله علیہ السلام سره او در السلام سره ټول انبیاء سره نو ټول واقعات کي اخوهم ذکر ده او دلته کي اخوهم ذکر نه ده نو معلوم شوا چې شعیب علیہ السلام دو قومن ترې شو مدینتم اور ای دلتا اذ قال لهم راغلے دے اخوهم ندراغلے دا دی جواب ابن کثیر سے ورکئی اللہم ابن کثیر وئی چی دلتا اخوهم ذکر ندراغلے چی دا ایکا چوا دا ایکا بند بند تا وئی دی خلقو دی بند عبادت کو دا دی بند عبادت پدئی کو نو جہار کله د دې د عبادت کو نو الله خپل نبی داغي د دا نظرینا د بچکول په خاطر دل تک ذکر د اخو هم نه دکړي ټیک شو وا ولی ایکا ایکا دا چوا داخل ایکا عابدینو د عبادت کو حضرت شعیب علی السلام الله چې د دې د پاک ساتی هرې نسبت نه پاک نو بیا کو معنا داسې جوړیدل کا خو هم راغلی وو ابن کثیر وی بیا به معنا داسې جوړیدل چې اره کلا چې دیت اوې رور ددې شعیب علی السلام معنا نسبت به اخو هم دی قوم سررات چې دی عابدین دا اې نو اخوهم ذکر ونش لوجدا بچاو ده شعیب علیہ السلام د دې خلقو د نظری او د مسلکنا دا ابن کثیر سې جواب ذکر کړی دی ٹھیک شه حاجی بیا دا تاسو کوی چر دا جدا جدا قومونو حاجی نو علامه ابن کثیر سې وایي چاغي زما په نقطې پوښیوي نه دی زکا اغا نقطه سوا چه مدینو تا زکا وئی چه مدین ابن ابراهیم اولاد دے اور ایکاو تا زکا وئی چه دازائی دا پاتکی دو ہو اور اخوهم چه ندر آغلی داغی وچه دادا چه اللہ قل دا پیغمبر حفاظت کئی ها داغی دا مسلک بد او نجری بدنا چه اغیتا نسبت تا شرکت تا شعب علیہ السلام اونشی الله. دا خدای زورو باقی باقي مفسرین فرمای چې شعيب عليه السلام الله دو قومونو تراله غړو ټیکشه او د هغه دلایل ډیر مضبوط او قوي دي اولنۍ خبره جلا چې کله د شعيب عليه السلام ذکر کایو نو قرآن اخو هم ذکر کړي دي و الى مدینا اخاهم شعيبا اور ایکا چې ذکر الله کوي نو الته کې د اخ ذکر نه کوي ټیکشه یو خدا خبره شو شعیب عليه السلام دو قومونو تر اغلو مدینتا اور ایکیتا وجداده چې مدین ذکر کیږي نو اخ ذکر راضي او د ایکی ذکر چې کیږي نو اخ ناراضي دغه خبره دادا دا چې قران کریم چکل دا مدین ذکر کئی دا مدین د تباہی ذکر چا قرآن کئی نو په عذاب سویحی سرا چا پدی مدین والو بان دا عذاب را غلو دا سویحی اور چل تراجی دا رچفی سورت اعراف کے سویحا پو سورت حود کے رچفا اور چکل قرآن کریم دا ایکی والو د عذاب ذکر کئی نوอัลت راضی فتقذبو فاخذهم عذاب يوم الذله په باندې عذاب راغله درځي د واریه زي او فرمایي چې د قوم عذاب جداو د مدجنوالو عذاب جداو ټیک شه نو اوس چې دا خبر ذکر شي نو یو خبر بیاس بل پاسی چر مدجنوالو په ناب تول کې کمه کو او اکیوالو چې دی نو دا پنابتول کې کمې کو دا داسنګ کې دیشي چې دو قومونه وی جدا جدا یو جرم وی زمو شیخ الله دې پر رحمتونو نازل کی هاي او فرمایې چې دا سه مشكله خبر نه دا کله یو جرم په پختنو کې وی هغه جرم په پنجابیانو نو کې وی هغه بل کې هم وی هغه په بل کې هم دا د دا مال نه نه دا چې دوه قومونه تراغلو یو قوم تراغلو نہ بلکہ جمهور مفسرین فرمائی چې شعیب علیہ اسلام مدینوالو ته بیان وک الله ورته وی چې لاڅه اېکی والو, تا اللہ چلا چا کی والو دا جرم دی اغه تم دا بیان وک شعیب اوس دا خبره د قران کریم سوره اعراف تاسو ګوري اتمه پارا دا اتمه پارا اخلاصي اتم پار آیت نمبر 85 ویلا مدینہ اخاهم شعیبم اللہ وی طرف تا مدین تا لے ګلو مونګا رور ددی شعیب علیہ السلام ٹھیکشه او سوګر مدین تا چراغ له اخاهم اللہ بیا وګور آیت نمبر 95 دا یکن می فأخذتهم الرجفا فأصبحوا فی دارهم جاسمین اللہ و اونی والدیقوم فازاب فأخذتهم پس اونی والدیلر عذاب الرجفتو درجفیم نو دیباند اذاب درجفی راغلیو زلزلی والا <تصفح> اللہ پی دازم کاخوزولیوام سورتی هودو گرا دولسما پاردا آیت نمبر 2 50 84 و الٰمدینا خاهم شعیب قال یا قوم عبد الله ما لكم من اله غیره دلت سر علیہ اخاهم شعیب خ دغه سوره ایت وګری 94 ولما جا امرنا نجینا شعیب والذین امنوا معه برحمت منا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظُولَ مُسْوَيْحَامُ فلن يمتلك في مدين والو عذاب جدا هم. او والو سراء القرآن منهم يتذكرون فلن يتذكرون منهم ون يتذكرون منهم فلن يتذكرون مذاب و مدين والو عذاب و رجفة ون يتذكرون عذاب يوم الظلال دکشی جی نو حاصل هسه شو چې الله شعیب علیہ السلام دوه قومونو ترالې کړو همت جنوالوتا هم ایکیوالوتا او د دې دلیل سده چې عذاب د ایکی او د مدنوالو جداو بلدار التا اخو هم راضی مدنوالو سرا او ایکیوالو سرا اخو هم ناراضي دکشی جی او بل خبر اچ یره عدالت کی جرم دوړو قومونو څنګه یو کې دشی دا کې دشی چې یو جرم په یو قوم کې او هغه جرم په بلقوم قوم کې هم بیا قذبا اصحاب الايكه المرسلین نسبته درو کړه او دی قوم حاجی اصحاب الايكه اوسې دن کو دا بنوالو المرسلون د الله د پیغمبرانو تام د الله د پیغمبرانو تجیبه کړه اذ قال ل شوبه کل د تا حضرتي شوبه اسلام علا ت التقونول تاسو ځان نه بچ کوي د ش نام ان ش نه شيء ش نه تواس ځان بچ کوي ع رسول امين ب تاسو د پاار پم بر را ل شويب د طرف د اللهنا ین امادار. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرَىٰ دَآلَنَا وَأَطِيعُونُ شَيْئًا مُعْتَابًا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ أَوْ نُغَاوَضُ دَتَاسُنَا بَيَانَ قَلْبَانِ يَسُبْدَلَا سَعْيَ وَازُ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ نَدِي أَجْرُ دَأْمَلْ زَمَانَ مَغَرُّ رَبِّ الْعَالَمِينَ ولا تكونوا من المغسرين او مگهګه دا کمی کوونکو نه اپ حقوق دا خلق کي دي خلقو کي دا جرمو چدای بدبل حق وهم دبل حق چ دینو پاغه هغه به غصب کوم حضرت شعیب عليه السلام وئی اوف القیلام پرواله کوی په پیمان کي پر ور تاسو په پیمانه حق دارتا ولا من المغسرين او مکه گئی کمی ک می کون کونه اپ حقوق دا خلق کی تخلق حق کم وړ کوي بلکې پورا وړ کوي وازنوا بالقسط اصل مستقيم وازنوا او تلتاسو بالقسط بميزان تلا المستقيم بالقل برابر سیدا جتا سنا کس سير شي کلو او د ریقي مت ادا کی مرچتا تاسو ورکوي نو تاسو لاپ برابر تلی ورکوي کمه مکه اوس بل استاس قسطاس توي ميزان توي او قسطاس چې کوم دینو لفظ عربي ده او تشهير ده دې چې نه غپ روم کډيرو باز خلک وي چې غير عربي الفاظ په قران کې راضي ټیک شي کنا اصل کې د دا اقسطاس د لغت عربی دی د روم نه دی لکه پروم کوم دی د اقسطاس ورکه دلتلیتا لوجد ضرورت نا پغ قوم کې پغ لغت کې وازنو بالقسطاس المستقیم او تلیتا سو پتل باندې میزان باندې المستقیم بالکل برابر والله ت خصنا سشيوم او مکوي د خلکو نام حوقوق د غیم واللهته سووف رضې مفسیدین مګرځ تاسوز مک فساد کوون کېله د خلکو حوقوق تف کول خلکو ته حقکوه نوورکول د فس دی د سره د معشرې امان چې د نو خرابږ فسد را وقل خلق کوم وقلیم اوجرېږې تاسو د الله نام الذي هغه الم خلاق کوم چې تاسو پیدا کړیمول چېبل اوورین او پیدا کړېدي مخلو پخواانیم اور مختې خلم الله پیدا کړ چېبلله خللق پیداقول ٹھیک شه جب مفرد احکاری جب دا مفرد احکاری لیکن معنا دا جمع دا ذکر اولین صفات جما راغله دي ٹھیک شه الاولین دا صفت تکم دنو دا جما راغله دي وتتقو الذین اجرک تاسو دا الله نام هر الله پاک خلقکم چې تاسې پیدا کړی سرو تاسونا ول جبلت الاولین اور هغه مخلوق چې په خانی مخکنی هم چې د الله پیدا کړی دي بیان او کو شعیب عليه السلام قالو انما انت من المسحرین او دې قوم چې بشکات د جادوګرو نه ته جادوګره او دا شعیب علیہ السلام چونو دا خطویب الانبیاءو سبحان اللہ اللہ پاکتا دا بیان خطابت مهارت او کمال داوت اللہ ورکڑیو وما انتا اللہ بشرم مثلنام اوی دیقوم شعیب علیہ السلام تا نیت مگر یو انسانی دمان پشان وَإِنَّا ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنَّا ظُنُّكَ وَمُنْ يَقِنْ كَوْبَةً فهذا يوجد هذه السؤال فقال بحث فقط لا تسأل وَإِنَّا ظُنُّكَ وَمُنْ يَقِنْ كَوْبَةً لَمِنَ الْكَاذِبِينَ شَءْ خَعْمَ خَعِيطِ دَةَ الله في اللہ خمبر تدر جنوی فاسقط علينا ايها डियर سختوئ فاسقط علينا اوه د الله پیغمبر تام چې وګورځو مون باندې کیسفن ټوکر د عذاب من السماء د ان كنت من الصادقين کہيته د الله پیغمبرانو رشتینه قطرښتینه موږ باندې د اسمان یو ټوټه د عذاب غرضو او سعيب عليه السلام په جواب کې دا نوې جزل نشم غرضولې ها یا زما په اختیار کې عذاب را لګل نشتا حضرت شعيب عليه السلام چې کوم جواب ورکای جواب کې سوال دې نو جواب ورکای قال او شويب السلام ربي عالمم رب زم ما ډير خپوا دي ربي عالمم رب زم ما ډير خپي جنيم بما تعملون باغ كارون چتا سوکوي سمانا عذاب را لګل داد ما په اختيار کې نديم داد الله په اختیار کې دي اور اللہ ډیر خپه جنې چ سوق د عذاب مستحق ته او چې پاغه باندې عذاب د الله راشي نو بیا د الله عذاب نه نشي بچ کې دی فقز ربو الله فرمایي د قوم چ دې هميشه هميشه چ دې نو درو جنو د الله پیغمبر فا اخذهم پس اني ول د قوم عذاب یوم الذلہ عذاب در ازید و ریز دیقم باند الله پاک گرمی راوستا سخته گرمی پیرالا چه دای قتل کور کېم گرمی بارم گرمی الله چه نووریز راو لګلا لوی وړو نارین او خزه دونه شروع کړ منډي وهلي الله الله سورې د سورې چه ټول را جمع شل دی وریزیکن الله په دی باندي اور راو لزم تولت دے نوالتا کہ اللہ ہی رکڑل اس دا ذکر اللہ کو دا دی قوم ولی دید پارا چی عبرت واق لئی گوری دا اللہ در رسول خبر مٹکرا ووئی انکارت مکہ وئی فا اخدهم عذاب یوم الظللہ اللہ فرمائے پا سونی والدی عذاب درزی دواری عزیم انہو کان عذاب یوم عظیم یقینا وہ عذاب دام دراز لئی لئی عذاب و لئی عذاب ان فی ذلک لایا اللہ فرمایا بیشک ا پدی کی خامہ عبرت ندئی لئی لئی عبرت ندئی پدی واقعیا کی او ندئی اکثر دلی خلق نا یمان راوڑن کی و ان ربک لہوالعزیز اور بی شکر اپس تاچی دی خام خازو روار دی په دشمن غالب دی په دشمن باندې الرحیم اغدیل بی دی محروبان په مؤمنانو باندی دی, دی زای پوری واقعاتو دا انبیاء علیہ السلاة و السلام اوست دی دا صورت آخر حصہ دا اور پا کې عظمت دا قرآن بیانی اور پا دیکی تعریف دا قرآن بیانی گئی ٹھیک شای؟ وَإِنَّهُمْ اللہ فرمائی شان دا خبر دادی او دا هو زمیر قرآن تراجی دے خواب وَإِنَّهُمْ او دین مخی چھ دے کی واقعاتو کنا تو سورت ابتدا تاوگورا سورت شعران دلدہ کسو تِلْكَ آیاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لا فرمائے چی دا دی آیتنا دے کتاب المبین وازح امنگا مانا کڑیوا المبین الظاهر باعجازهیم والمظهر لأحکامهیم ٹکشو نو انہم دا قرآن کریم لتنزیل رب العالمین خام خارات للدید دی قرآن لتنزیل رب العالمین طرف نام زما شیخ الله دې په رحمتونه نازل کی دل ته بيدا خبر ذکر کولا چ ګور رب راغه رب العالمین رب س ته وی تربیت کوونکی تا نو الله تربیت تا انسان کوي په دوه طریقو سرا یو تربیت جسمانی نو د تربیت جسمانی الله پاک پالنه کوي پس سره په هغه غذا سره چې د زمکه نه پیدا کیږي ولې انسان دا جسم جوړ د زمکه نه دی نو د جسم تربیت الله په غذای زمکه سره د زمکه په غذا سره الله تربیت جسمانی کوي دوی مله د تربیت کوي او دا روح چې چکم دی دا په قرآن سرام ولی ذکر چې دا روح پور تا نراغل دیم دا دی روح غزام چې دی نا پور تا نراغل دیم ٹک شکر وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ اور بی شکام خام خارالی گل دی دا قرآن راغل دی دا قرآن رب العالمین ده رب العالمین طرف لا تیکش کرا سمانا جسمانی تربیت کیا لا پاک په غذا د زمکې سره ذکر د بدن جوړ د خور نه دی د زمکې نه جوړ دی هر چې د روح نو دا فاقد پورت نه راغل دی نو د غی پالن او مل سره کوي قران سره کوي نزل به الروح الامين راتل قردی پر قران سرا جبريل امين الروح جبريل الامين امانت دار دې اوس جبريل عليه السلام تا روح ولي ولي کیږي ليتياني بالروح ذكراتل قردی پر روح سرا اوشکنا او قرآن ته الله روح ويريدي ها سوره الشعراء سوره 25 سپاره دا دا س وګوره آیت نمبر 52 25 وکذالک او حینا الیکام روحم من امرنا الله اداز من کمال دے چمغا وہی کوتاتا قران ته روح و دی وی زیکات قران باندې ایمان راوړل پاری باندې عمل کول دې سره انسان ته ژوند نصیب کیږي او په دې سره د انسان ایمان تازه کیږي زما <تصاف> شیخ وو فرمایله الله دې په رحمتونو نازل کی وای اصول کتابونو د قران تعریف کړه دې ډیر خسته کړه دې لکه د قران تعریف جو مين محل او زائد قران هغه زړه دې الله د انسان پورا بدن کې مرکزي حصا غژړه دی محل د قران غژړه دی او چې کوم ځای کې کوم کلي نازل کړي دی هغه د پوره دنیا واست او رمز دی چې مکه دا بې لسان عربی جمبین خاږي په کوم لغت باندې راغل دی بې لسانن راغل دی دا قران په ژبه په لغت باندر آغل دے. بی عربیین عربی مبین واضح و تمام لغتنکه واضح لغت دی لغه عربی دی و انه لفی زبر الاولین اور بے شک القران خامخوپ کتابو مکنو کی ٹھیک ہے اس سوال دے چ الله وئی چې دا قران کریم مخکېنی اسمانونو کتابونو کې دا نازل شوی او یو حدیث مبارک ته نبی اسلام فرمایي چې مات الله پاک یو سورۃ را کړې ده چاغه دې نو دې دین مخ کې نو نازل شوی هغه صورت کوم یو سورۃ الفاتحه او نبی اسلام فرمایل چې دا الله مات را کړې ده پوه شي په دې خبره بیا دا سوال کوم چوه انه لفی زبر الاولین الله وی چې د دې قران حصہ کنا ایتونا دا په مخکنی اسماني کتابونو کې وو نو حدیث مبارک راضی چې الله وی چې قران کریم خام مخارج له شوي په مختنو کتابونو کې ټیک چر پوسه خبر یې سره چې حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي چې مات الله یو صورت راکړه دې چې دا امخ کې ندي نادل شوي او نا اس په دې جواب څنګه کوو جواب دا دې چې وا انه لفي زبر الاولین دې قران کې څه کومه مسئله ده د اصول هغه په مخکنی کتابونو کې وا دې قرآن کې د الله توحید دې دا مسله د توحید مخکنی اسمان اسماني کتابونو کې وو معناس یو اصولو یو فروع نو اصول د دې قران اب مخکنی کتابونو کې وو زموږ شي په فرمایل چاسات اساتید کرامو بوي چې و, بو و انه دا زمير داوودا سوره تراجه ده او د دې سوره داوسدا المبارك فی کل شیء هو الله يعني داما سلابا مخكني كتابنا كيبوا <تصفيق> وإنهوم اور بشكم دعوة دا سورة مسلاة التوحيد أصول دا قرآن لفي زبر الأولين خاما خاوم پا مخكنو كتابنا كيب يعني دا قرآن هذا پا زبر الأولين كيبوا مخكني كتابنا كيب. اولم یکل لهم دلیل نقلی پر اس بات تا قرآن سرا چه دا قرآن رشتی نه دے صداقت القرآن ذکر کی گی اولم یکل لهم آیتا آیتا دے دے خلق دے پارام آیتا لیا صداقت قرآن مان دے این یعلم هوم دا نخام چه پی جنی حقان یدد دے قرآن علماء بن اسرائیل علماء بنی اسرائیل د بنی اسرائیل چې کوم علماء دي هغه د دې قران صداقت پیجنی وګوره سورته قصص شلمه پارا د آیت نمبر 52 53 الذين اعطيناهم الكتاب حقا سچ مونږ او تو ور کتاب من قبله مخکد قران نام هم به يؤمنون هغه په دې قران ایمان لري و اذا یتالیم کله چې ورسته کې په دې باندې قالوا آمنا و دې چې مونږ ایمان راوړ دې په قران انه الحق من ربنا دا قران چې دا بالکل رښتینه دی زموږ در نام تاسو قران نه انکار کوئ حال دار د بنی اسرائیل علما هغه د قران صداقت منلې دي ولو نزلنا الله فرمایي چې نه نازل کړي و مادا قران على بعض الاعجمين په باسي غیر فصیح باندې ز دې خلکو اعتراض وکه نا یره چې دا پیغمبر قران بیان نه ایم کدا قران د الله پر حق کتاب و بغیر دا بینه په بل ج ببراغليو بل ج بانه براغليو الله فرمای اصل خبره دا نه دا فقرعه علی مستل کړه په دې باندې بازه اجمیانو دا قران ما کا نو مؤمنین نو د ایمان راړون کې په د قرآن باندې اصل وجد نه ده چې دا قرآ پااره ب کوللی راغل دی اصل وجد دا د ایمان راړی نه دا خبرې کوي چې بیک دا قرآ هکو بغیر داره ب نه به راغلی الله که بغیر داره ب ج نه میرالیلی یم پهدی باندې روستل کړې بیا هم د ایمان نه ولی قذالک اللہ فرمائے د غرنگم سنتو ناوم تذاریکم دارنگم تکجیب کول سلک ناو داخل کړی دي فی قلوب المجرمین پرونو د مجرمانو کې دا مجرمان دي او د مجرمانو پر دې کې دا تکجیب کول د نشوی دي ٹھیکشه قزارک سلکنا او الله ادارنګ مونږه داخل کړی دي تکذیب فی قلوب المجرمین پرون دا مجرمانو لا یؤمنون به ایمان نراړي دی په قرآن حتا يروا العذاب الالبیم تر دی چوګری دی عذاب دردناک دیکشه جی نن دای دا تکذیب چره پرون کې دن نن پروته هر چې مشرکین وای چې دا پیغمبر عربي دی او دا قران هم عربي دی او شیتنه دای دا د دا ځان نه جوړ کړی دی پیغمبر هم عربي دی قران هم عربي دی نو د ځان نه جوړ کړی دی مان دادا ته دا قران رښتینی دی نو دا به د عربي جی بنا بغیر پبل جبرا غلو وشي الله د هغه جواب وک چې دا اعتراض دای دا انادی دی وللذالک سلقناهم موږ داخله کړی د دا تخزیب بزرګونو د مجرمانو کې چې کله جرم کوي نو دای مجرمان شیم او د هغه وجه د عدالت کی تخزیب د حق پروت حق <تصفيق> دی حق نه منی او ته دروغ وایي ٹھیک شې ها فیاتیہم بغتتن الله فرمایې پس راغی د عذاب فَيَأْتِي يَوْمَ الصَّرَابِ شَدِيدًا عَذَابَ اللَّهِ بِحَقٍّ النَّاسَافَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ او ديب په ديب باندې نه پويږي عذاب نه دوي ريږي دا تکذيب کول دي که کنا دغه دغه جرم کې او ناسافه د الله عذاب پر راشي فيقولون پس وې هل نحنو آیا منغم اللہ آیا منغیو نحنو منظرون آیا منغیو محلت راکڑشیم چکل عذاب راغیم نهادی ویبو چایا منغلاب محلت راکڑشیم بیعالتک چا عذاب راغیم بیعال محلت نمیلاویگی کنا چا عذاب نده راغلیم اور مجرم جرم کیم عذاب راتلو نم مخه مخه ته وو باسين الله به محفوظ گي افا بي عذابنا يستعجلون اي فازاب زمونغا داخله تلوار کوي اف رايتا امتا ناوم ام سنين اف رايتا قذاب رانشيم او را ايت منظام تويتا اف رايتا ايات خبريم امتا ناوم ام تمم فاتي دی ورکو دایو سو کالا سماره کا عذاب را نشي د وقتي مقرر نام ويا ساتم ستادا مزي تل د عذاب نه نشي بچوري کا عذاب را نغي هاج کرا کا عذاب را نشي وقتي مقرر بیا یا سات جس ستادا مزي تل د عذاب نه نشي بچوري ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ثُمَّ جَاءَهُمْ بِرَغَدَيْتَام مَا هَرَ عَذَاب كَانُوا يُعَدُّون چودې سرواد کړي چودې سرواد کې دې شو دا غي عذاب ما اغنالهم هیڅ د ورن کړل ما اغنا لېرې نک انهم د دې نا عذاب د الله سسید انو یومتعون هغه دې فایده حاصلولي ما هغه مزي ما هغه مهلت یومتعون چې دې فایده حاصلولي ما اغنا عنهم هیڅ چې زولہ بیا فایده من قريه الله فرمای نو هلاکړې منګم من قريه هیڅ یو کلي سمرا سمرا ہلاک شی وچو دا عذابنا چپچارا غلو کلوالو باندي وما اهلقنا من قريام او نوح لاکڑے مونگا دا کلوالو نام الا لها منذرون مگر وہ ہغي دی پارا جره ورکون کی سمرا قومن چ اللہ عذاب کے ہلاک کڑی دی نو د ټول تا يرون کی راغلو مانسه دم پیغمبر دراتلو نا بیان کول نا مخکی قوم الله نه تبا کړي الله غي تا خپل نبي لي گل دي هغه بيان کړي دي او بیا چا غي نه دې نو بیا په عذاب راغل دي ولي که الله دا پیغمبر ته لي ګلن مخکی عذاب ورکو نو دي خلکو بیاوي چ الله منتخبات نو کرا سوره بني اسرائيل ګوره دا قانون الله ذکر کړی دی ایت نمبر دی 15 من یهدى فینما یهدى لنفسه ومن ضل فینما یضل علیها ولا تزر وازره اثر امر وما كنا معذبین حتا نبا سر رسول الله فرمای نیو منغا زا ورکون کی یو قوم تام په داری په جورم باندې حتا نبا سر رسول تردی چې اولی ګو منګاری تا خپل پیغمبر خپل اولی ګو حق ورته بیان کې چومن نو بس هغه په مزو کې بیا هم په دنیا هم په وچ مقابلہ شروع کې انکار وکي نو بیا د الله عذاب لري دعوت ورکې نو بیا عذاب راشي وا ما اهلقنا من الله فرمای نو د کلوالو نا له منذرون مگر و حق دي پاره ورکون کې د دې معنی دي اول مانا اول مانا ذکرام یا اخو مفعول لهو دے منظرون دے پارا منظرون ذکرہ یعنی دی راغلیوون اللہ ها؟ ذکرہ دی راغلیوون یعنی نسیت ورکون کی لها منظرون ذکرہ یعنی راغلیوون نسیت ورکون کی تکشن دویما مانا دادا تھی ذکرہ مصدر دے فیل مقدر دے، معنی، یدکرون زکرام، منزرون، یدکرون زکرام، معنی سر، نسیحت بی ورکو نسیحت ورکول، بیا معنی کون، نوح لاکڑی منگا دکلو والونام، إلا لحا منزرون، مگر دیدی ورکون کیوں، ذکرہ چی دیبو نسیت ورکو دیکھ شاید؟ دوی مماند دادا دا ذکرہ نسیت بے ورکو نسیت ورکو وما کننا ظالمین نومنگا پا دیباندی ظلم کون کی اللہ. اوس دو سوالات او داغی جوابونا خوا اوس انداز دا قرآن و قرآن اول سوال دادیم دا جماز اللہ دې قران باندې شیاطین راتل کړی یعنی دا قران شیاطینو جوړ کړی دی راوړی دی الله فرمایي چې وما تنزلت بالشیاطین ندی راتل کړی په دې قران سره شيطانانو وما يم بغلهم او ندی مناسب دي شيطانانو لرام راوړل د دې قران وما یستطیعون او نطاقت لري دا شیطان اندر راو رود قران ٹھیک شه ده ها يو خدا دي الله اجرات الن دي کي په دي سره شيطانا قرآن پاک کتاب دي شيطان پرتي ٹھیک شه جي وما يم بغي لهم ندي مناسب دي شيطانا نو لرام راوړل دي قران وما يستطيعون او نطاقه ليده دراو له د قران وجسد انهم بشكدا شيطانان شديد ان يسمعيم دغ وقت يخذون خامخ منكره شديد الله ديجدين دي دي دي خامخ منكره شديد دغ وقت و دلته یو لوی سوال ده الله دې زموږ شیخ باغبان رحمتونه نازل کړي فرمایل به چې دلته یو اشكال راغې چې الله او شیطان اندر سمې نام نکړې شي دي تښکنا او نور ځایونو کې قران کې راضي چې ټنګا مونگا کوي ټنګا مونگا کويا اوس دا غينا یو آیه تو ګرا سوره سوار لسما بارا سوال لسما بارا اول باخا ایت نمبر دے 14 فاص نمبر 18 دے 18 وَحَافِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ اﷲ فرمای مونږه حفاظت کړې دې د دې د هغه شیطان رټل شي وینا دښته دې اسمانه حفاظت کړې دې مونږه از شیطان رټل شي وینا الا مَن استر قسم مگر هغه څوک چې هغه پپټه باندې وغوښار نه کوي نو ګر دلته کې آلته دي دی آیت کرا آگئی جی ٹنگا مونگا کئی پوشید دارنگی سورتی صوافات دیر ویشتی ما دا سورتی صوافات آیت نمبر دی لسم اِلَّا مَن خَطِفَ الْخَطْفَتَامِ لا يسمعون الى الملائ ال اعلى ويقذفون من كل جانب دحور لهم عذاب واسب الا من خطف الخطفه فاطبعه شهاب ساقب الله ورپس يو شغل را خوشی کی دیکش کرا دارن جي صورت الجن غرا آياتنا مرضي أتم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقود منها مقاعد للسمعيم فمن يستمع الآلام حغسوك جيغوك جيغوس يجد له شهاب الرصدام اوو ممه تاغل را شوق ل را سیدن کی یسو پور تذین بیا سشه دی شغل پی رازی سوال منه پوښ وی رما عاشق الله بر رحمتون نازل کی ډیر خست جوابو وو ډیر اسان به کوم فرمایل چې یو داسې اسمان کې امور اعظم اسمان کې امور اعظم تذکری کی اسمان کې دا امور عظام تذکری کیږي ٹھیک شه نو من دي ما نکړ شي ودي شيطان نن دا غينا ال تجد نو دا شیطان رسد نشي کوله ٹھیک شه کنا او چې کوم ځای کې ها دا ريچ د ټونګه مونګه کوي دین مرا چې کوم دین راغور یزیدی ور یزیدی یو امور عظام دي اور عموم امور عظام تذکری پاسمانون که دیم دا شیطان آلتا چھ دے نورا سیدل نشکولیم ٹک شکنان یو عام خبری دیم چاگر کی گی پو بریضو کی کیم دا شیطان آلتا نا اخذ کئیم ٹک شکنان نوعان سمع مند آسمان دا او تل دچ لارا منستر اتر اخر غله دینه صحاب د موراه صاحب دی وریازیه انهم عن السمیم बेशक دا شیطانانچ دي ان سمید غو اخذون لمعذلون خامخ خام منا کړه شی دي فلا تدم الله اوس امور خمسه بیانی کی فلا تدم الله بس مبالات الله سلام الا حم حاج تروا اخر بل معبود اخر بل فتقون من المعذبين بس بیت دا عذاب کړو شو نا الله شرک سوم راوي گونادي ها جي الله فرماي چې مبال ما سر بل حاج ترام مبال ما سر بالمعبود فته کوونهته چا او بلم ف کوناو پر شته منل دا موواذب داذاب کړی شوام مشررک چې دینو د تباذاب د الله خا مخارهسیږي پوج د شت.ظیر الله فرما روم اشته کا کوم به اخپل اقرین چې کوم الله کله چې مسلهیانې. وتبو شرو كدن از دینان چکلتا شرو کلو لدین از دینان اقرب و نسمل اقرب اول نز دین و بیا چک مغتان از دین دید مسله بشرو کی وقف جنا حتا اوقات ساعتا و زرقبل لمن حجا دپار اتبع کا چتاب در دستام منل مؤمنین ادم مؤمناننا راشدی آیت تغورکام چدی آیت تتافیق کروکام ستا پزلک و عظمت صحاب کرام و پیداشیم سبحان اللہ و اخفض کتکام ها جناحکا وزر اخفل من لمنحا چاد پارا اتباکا تستا تابداری کلیدام جماعت کمتا تابدار پو راحت کې مستاتبدار پو سفر کې مستاتبدار پو سخت کې مستاتبدار پو راحت کې مستاتبدار اوس داخلي ترجمه وشو کنه وحفز جناحا ک تک وذر خپل زما شیخ تبم دعاو کې الله دې پر رحمتونه نازل کین دومره رحمتونه دې په الله نازل کی چې لا تعد ولا تحصا او الاخير نمالو میګی فرمایل به صدا و زر ک تقو دکه دو خبرو ته اشاره دا و زر چې دا چرګه په بچو ک تکي یا پرنده دو خبرې یو چې د نه حفاظت تبچوي دویم چې د نه شفقت او مینا په بچوي معنا سشوا وحفظ جناحه محبوب پیغمبر استعمل ګری صحابه چدي دی سرا منا محبت و شفقت قوام دوی مخبر داداتی تد د حفاظت قوام تد دی بان سلطان اعتراض کئی تنقید کئی نطب ادفاع کئی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دیکھنا اذا رأيتم الَّذین یسُبُونَ اصحابی فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُم اوزمہ امت یعنو قلچتا سو ګورې چې زما په سواب باندې سوق بدوي اي ته بد ردوې نو تاسو ته وای چې تاسو پر دې شرط د لالہ دا دې لوې شرط دیه وحفز جناحکم کتصاتا وزرحل لمن حق چا پارا اتبع کجتابداري کړه دستا منل مؤمنین د مؤمنان للام فإن عصوكم كدو خلاف كيستام فقل نوعا إني بارئم من ما تعملون بشكاز بزار إمام دهاغ عملون ناجتا سوئ كوي سوء آداب بيان شل أول فلا تدوم الله شرق مكوا دوئم داده چاقل قرنه تامسل بيانا کام چ شفقت تور مینه کو ادم ملګرو سلام اور سلورم داده چې تا خبره استه مثلا سوقنمنین هغه اسرائیل اند به کاټوکا اوس دا به کاټ کا کول خډیر ګران دي کړه ته به کاټوکن استه مقابله به شروع شي وتوکل ځان حواله کم انل عزیز په هغه ذات باندې چې هغه غالب دي جا مخالف او الرحيم چاغ ډیډی م روبان دی یره چې مسله باید نوټول مخالف ې او دغه مسله په صورتې فرقان کېام چې ته ولم الله ې لاوت ټیک شو او دل د ک راغې ته ول على العظز او الرحيم داولې ځکه پهدي صورتت کې ات ظسلام دا, دا صفتته الله بیان شم. اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ پوچھو اُگره سنگ غالب دیم دشمنان تبا کرل اُگره سنگ میروبان دیم مومنان بچ کرل الَّذِي هَغَ اللَّهَا بَاكَ هَا يَرَاكَا گُورِ تَعْلَرَامُ حِينَ تَقُوم حِينَ تَقُوم اوده ح تقوم چه د دام د معنوکه الله زی هغه اللام په زاد باندې ځان هووا کاام یا را کا چې ګوري تا لره تقوم کله چېته ګزیې را ګرزیم الله زی او راضب ح تقوم کله چې درږماه ح تقوم میلهام کله چېته مست درېږ نو الله ستا په حال غوري اللہ تستا ادری دل اغم آدم دی حین تا قوم حرینی کی اتفار چی ادری گیم چکم کار کې دعوت کې بیان کې اللہ تا گوریم حین تا قوم کلچت ادری گستا موستا و تقلبک اور اوڑ دل را اوڑ دل فی اوړې دل را اوړې دلستا په مزګزارانو کې ذکر د ساجدين دې یعنی ذکر د جزد مراتنا قل دې الله بوري تعالی را کلچ تو درې کې دل را اوړې دل پس کې ساجدين په ثوابو کې مسلمانانو کې کلچ مزد پارات دا سفون سميم حدیث کی راضی چکلو من ز درید پیغمبر علیہ الصلات والسلام صفوں کې ګرځیدا مخکه شهر رستو شهر جوښه صفونه به برابرول ټیک شه حدیث کیم راضی کړه نبی علیہ السلام چې موږ سر وکړو صفونه په جوړیدل نو کله به فرمای استو ها کله فرمای سد کله فرمای جسو برابر کړی وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اود دل راود دل في الساجدين اي المؤمنين في الساجدين الصحابه سيد ذکر یو کو دا د مسدس ذکر دا جزدے مراطنا طول مسدس انه هو السميع العليم یقینا غلاپا گھر سو ور پار سو بن اللہ پو دی دې خلکو اعتراض کو چې دا قران چې دې نو دا شيطانانو جوړ کړل دي شيطانانو راوړ دي الله وي او شيطانان راشد تا تو خمام خبر کم تا په شيطانانو باندې هل انبيوكم آیا خبر کم تا سلام الله وي او ختم تا چې شيطانان په چارا کوزيږي راشه معلوم کچ شیطانان چا سخر رازي هل انبئوکم ايا خبر در كم تاسو ته تا من فقچا باندي تنزل الشياطين چرا کوجي شیطانان تنزلوا را کوجي دا شیطانان على كل افاكن بهر درو جن اسي من غناغار الله چکم درو جن وينو ده سخه شیطان راوي کوم ځان اختا کړ دې په ګناه کې نو باند باندې شیطانان ناراضي ځما نبی خو پاک دې ځما نبی خو معصوم دې ځما نبی چې دی نو بالکل بچت ګناهونه نه دې انت د شیطان سره کار دې شیطان کار خو غاچا سره دې چسو د شیطان کار کې او د شیطان خبره مني یلقون السمام یلقون غرزید افاق یولقونا غرزیدا گناگار اسما اوردی خبری واقصرهم کاجبون او دا ټول دروغجندې الله گناگار شو او دا رنګې دروغجن شه هر یو کار چې د راغد د دروغ نټکی ها يرنجي دا قران پیغمبر وې دی بوی چې دا خو جادوګر د معذ کله زان نه جوړ کړي دي نشابي اثر پکې ډېر دي وي مړه دا شاعران کلام دي الله فرمای او شعرا او شاعران چې دي يتبعهم الغاو ور پسې کیږي د گمراهانو شاعر خو گمراهي پسې رواني او زمان بي دا هدايت پسې روان دي تیکړه از ګور جولقون سماع جولقون فایل سوک دی دا شیطانان دی یلقونا فایل سوک دی دا افاق اسیم دی تک شکنه یلقونا سمام غرزی دا افاق در اغجن خلق هایی غرزی دا گناگار یلقونا غرزی دا شیطانان اصمع اورد خبریم مخی مراقل وعنی سمعی تک شکنه اللہ وید دی قرآن, دی قرآن دی قرآن تا شیطانان رسی دل نشی پولے. اصمان تا دا شیطان آن رسیدلنشی کولیم نوعانی سمعی من السماوات او دلتراغ یلقون السماعی من السحاب وشعراؤ شایران چی دی یتبعوهم الغاون ور پسی کی گی دا گمرانو ها گمران پسی روانی گمران پسی دیتل کئیم علم ترام آیتا گورن دیکلت نگوریم انهم دا شاعران فی كل وادی یهیمون هر کندی د درو کې گډوډ غرزی دا شاعر تګور کنا لاس کې کا پینېولی سوخت یو خواټنګای یو سبل خواټنګای کله یو کند کې ولاری کله بل کند کې ولاری او زم ما ان پتا او تما ان پچا به دا خبرې ویه اوسې کنا شاعران خو چې کم دې س نظريې نه معلومه کله یو در کله بل در کله یو چغه کله بل چغه اس ګوره وا دین یهی مون یهی مون د هام ندی اور هام ست وی کل زاهب علا وجل ارض لا مقصد له امام صادق ذکر کای ی حائم اور ډنګره ته بها ایم وای کنا نو بها ایم چې دا ډنګر شې دی ګرځي ګور کله یو پولا کله بل پولا کله یو پټه کله بل پټه اوس حائم سته وې کله زایب هر هغه تلن کې علا وجه الارض په مختز مکه باندې لا مقصد وروتي دغه څه مقصد نی و شاعرون به ظاهر روانه تل په بیل او کله په جنگل کله په یو کې له کله په بل کې پوشکنه وی ولی جو مشهارت وې انو بس لا کیا بشي درزه درزه او چبل وخت ورته پود کې صدې مړمان خو زهیر دې ماکا په کې لري خل دې کنا نو بتاګه ډې ورې خبره نو الم تران نوم آیت هغه ورنه دا کړي چې بيشکه دا شاعران چې دي فی کل واد یهیمون فی کل واد پههر کندې د دروغوم یهیمونګه ورټ ګرځي و انهم اور بيشکه دي یقولون ما خبر لا يفعلون چې نکي شایر کله کل کل کل که شیرو نوی کنه اصیح او ری کنه او ری دازی خبری با کئی کنه که تب بس او سی او چې ناد خلاصی نو بیس نیه پوشی کنه یا قولون همه علای فالون و ما شیخ اللہ دو بخی و یو زایی که جلسه و پروگرام والتطلیم یو شایر دیر زبردست ناتی اوی کنه تو میند پیغمبر علیه السلام او هغه الفاظم شه سے ب ذکر کول جنا ته وې عراق ماخه جه کې ناشته ما ورته ير ډېر خسته تعریف دی د نبی نبی و سلام او دا استه مخ باندې ګيره ولي نيسته اچه خدای او داوا خدای شي کې او کړه چل دا سي چل دی پیغمبر ماین داسي لکته تاسو خبري نوري دا و اذا خفق كي كما وانهم يقولون ما لا يفعلون پوشکنا نو دئ چ سو ايغه کیننه وانهم يقولون اور بشکا دا شاعران ما خبر الا يفعلون تدین کین الله مفسرین و کئ وجسوکه دا ایتونه مبارک نازل سل کنا قرال نو صحابه کرام که خمس شاعران وکنا حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ دارنگ نور صحابہ نو دی پ جڑاشل چر قران خدا وئی الله خدا وئی جو الشعراء یتبعون الغاوون و شو کنا اوس په سکی الله حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ یورس کم دے راغه حضرت عاصم صدیقہ رضی اللہ تعالی انھا نو زه حضرت عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها خوره اورو چیو هغه راغه حضرت عاصم صدیقی دوی د حسن ول کور پرخه دی د مو پرګه د کور کې عقل چ پتا منه منافقین او بدنامه لګولوا دوم پای کی ساغ استوا حضرت عائشه فرمای چوب د جماعت پیغمبر ډیره مدح کړی دا الله اکبر دې چې د کور ته پرګیدم دې د پارازه ماده نبی ډیره مدحای کړی دا الله دا پیغمبر ډیر تعریفې کړې ده ځکه زما په دمینا چې د ما په پیغمبر مهندوی خلا یو طرف ته ګوري بل طرف ته نه ګوري زما شیخ الله دیو بخیر وی به یوسړی کې سل کمالاتي نن نن مې کمالاتي یوب کې کمې کړه نو ټول بدایو کې مې پګو تکي ګر دادي دادي دادي ادا پور نن مې کمالات با دبد نه بیان نه یو اوس ګوره مختتم مختصر دی یو سو خبره د تکوما حضرت حسن سره څنګه مدحو کولا حجوت محمدن فاجبت عنه حجوت محمدن فاجبت عنه وعند الله في ذات الجزاء وان ابي ووالدتي وارزي لعرض محمد منكم وقاء دیکشه اج تیم هو ولست له بکف ان فشرك مع لخيركم الفداء لسان سارم لايبفيم وبحر لا, لا تقدره الدلعو دا ذهب کولا الله او قال كلام داشو نبي پاک صلى الله عليه وسلم اقبل لاس مبارک سره ممبر الرسم ک وی حسن راشپدی کړه او د مشرکین او مذمت کوا دکړه نو ارزدا چې کله دا خبر را لاله چې ردی خلکو چې ده دا شاعران چې کم دي دا غومرهان دي او په صحابه کرامو کې هم شاعران وو نو دیسره فکر شو چې دیسره فکر شو الله تعالی راولې کلا له نامنوم سووا د کسانو را چې چامان را وړی دی امې لات او عملی کړ د په طرق د پېغمبر سر الله صللم ووضعکر الله کرا او یاد دی الله لړ ډیر ډیر ال ټول شاعران خداسنی که نه بعضې داسې شاعراني چې د الله تو هید بیانوي بعض داې چارانې چا د ش مزمت کوي. اغید قرآن او ده نبی مقام بیانی وَذَكَرُ الله كَسِيرًا او ده یادی اللہ, اللہ لردیر دیر من بعد ما ظلمو بستا مظلومیتنا بستا مظلومیتنا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ او زرده چه معلوم که کسان چه ظالمان دی او زگورا فَ الظَّالِمُ يَنْدِرُ فالظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر مظلوم چې د الله د امداد انتظار دی کوي او ظالم چې د الله انتظار د عذاب دی کوي ظالم د الله د عرفان نشه بچی دی او مظلوم چې د نو دیبا مشه مظلومنی نیم الله به د امداد کوي وسيعلم الذين او زر دې چې معلوم وکیا تاسو زلممون جاغه ظالمان دي امون قال قون چکم ځ د اړه چې دوی واپس کېږي الله والمونله وص نه ظلممون زر د چې معلوم کې ظالمان امون قالاب چکم د اړی ین قبون چې واپس کېږ ظالم ت خپ د ظلم انجام معلوم ش اور دارنې چ د. مظلوم چه کم ده اغا تب الله امداد بخاره کیه سوره فرقان ممتازو او واقعات انبیاء علیہ الصلات والسلام چا او اور دارنگی انبیاء علیہ الصلات والسلام او د اهل ایمان نجات اور د مکذبین او د دشمنانو او د پیغمبر د هلاکت ذکر وش سوره النمل وجد اسم د دی ایت سورت 18 نمبر آیت تے چهتا اذا اتو علا واد نمل قالت نملتن دا نملی زکر راغل دی ندی و جنادی سورت تچدے سوے رکی گی النمل ترتیبی مصحفی کی ستائیس نمبر پست سورت شعران دے پا ترتیبی نزولی کی اٹھائیس نمبر سورت اٹھاریس نمبر سورت تے بس تا سورة الشعران رب تی اسمی چا منگ دا کاف نا شورو کڑے ہوں نو رب تی اسمی سے دے وَلَا تَجْعَلْنَا مِثْلَ الشُعَرَامِ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اے اللہ مگرد ومنگا پشاند شاعرانو کم شاعران. هر شاعران چې وی په خلی باندې خبري او عملي ني والهمنا صوبل الخير الله خدانو کې موږ ته د خیر د د ایمان د توحید د لارې کما الفمت الى النمل الله څنګه چې تا الهام کړو منګیتا وشجعنا بقصص موسى الله موږ بهادر کې په کې سنگا تا ربت ربت دا سه بہادری لکه څنګه چې موسی علی السلام تعالی تاور کړو راپ ته مضموني رب د سوره النمل ما سبقا سوره الشعراء سرا یو رب دادې سوره الشعراء کې د الله کریم دو صفاتو ذکر شل یو صفه د قهر بل صفه دراح جو صفات الله د قهر او د غضب اور بل صفات الله د رحم ان ربک لا هو العزیز هغه الله ډیر غالب ډیر طاقتور دی په دشمن باندې په بد بیا غسوکي الرحیم دیر دی لوی دی مهربان مانس پسورتو شعراکی د الله دو صفاتونه بیان شل د قهر او د غضب او اس پدې صورت کې دا الله نور دو صفاتونه بیانېږي حکيم او عليم چې الله پاک حکيم او عليم دي او الله دو صفاتونه د قهر د غضب العزيز الرحيم ټیک صحیح او دلته ذکر کېږي حکيم او علیم الله قهر او غضب ګوري نو کره دشمنانو نسنګه تبا او د الله حکمتنا اور علم گوری نورا شوقر موسیٰ علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام حالات واورا خجید بل رب دادی تی صورت شعراء کی مسئلہ بیان شوا پا دلی اقلیو نقلیو سران کم مسئلہ چا المبارک فی کل شئین هو اللہ تعالی پا دی صورت کی مضی مصری باندے المبارک فی كل شیء هو الله باندے دو الا تن ذکر کی ٹھیک ہے ماشالا ذکر شواچ ہر چیز کی برکت اچون کے اللہ دے نو سورۃ کے پاگی او وہ واقعات ذکر کرد چوده قتل اللہ مومنین تے سنگ برکت ورک سنگ اغه یو بچ کر اس پدی سورۃ کے دو الا تن ذکر کی گئی. چ د برکاتونو مالک ذکا الله دے چ متصرف اور واقدار هغه دے برکاتونو مالک هغه ذکا دے چ علیمم بکل شی دے وشکرا علیہم بکل شی دے په هر سبا دی الله په بل ربہ سوره شعراء په اخر کې صداقت تو قران اور عظمت تو قران ذکر شو او د سوره نمل په ابتدا کې تمهید ما ترغیب الی القران ذکر کیږي سورۃ الشعراء خلاصیدو په عظمت ته قران سرا نو سورۃ النمل شروع کیږي پس سرا په ترغیب الی القران سرا نو دلګه تمهید ما ترغیب الی القران ذکر کیږي معنی سو عظمت ته قران صفات اهل قران و شی الله کریم ذکر کوي عظمت ته قران صفات تا او صفات تا اہل قرآن چاہا مؤمنین دی خلاصة د دی صورت دا صورت نمل منقسم دی پدرے و بابنو باندې باب اول شورونا شپگم نمبر آیت پورے اذ قال موسیٰ لِا اہل ہی پورے پدے کے عظمت تا قرآن ذکر کی گی صفات تا قرآن بیانی گی صفات تا اہل قرآن ذکر کی شبقم نمبر ایتنا 59 نمبر ایت اپور یوکم سپیت پوری دویم باب ذکر کیږي پدی کې سلوور واقعات انبیاء علی السلام ذکر کیږي با طور علت لپاره د دو مسلو دو مسلې ها اولنۍ دو قصه د حضرتی موسی علی السلام او دو مقصده سليمان علی السلام او رستنۍ دو قصه یو د صالح علی السلام اور بل دلوت علیہ السلام ٹھیک ہے اولانے دو قصے چیدی دا بدی کے بیانی کی چې العالم بكل شیء هو الله عالم بكل شیء هو الله دے عالم الغیب فقط یو الله دے ذکا موسی علیہ السلام حقیقت عصانا نو خبر او ګرا موسی علیہ السلام حقیقت نار ننو خبر او ګور سلیمان علی السلام په حال داوود هود نو خبر او ګور سلیمان علی السلام تا په قول په خبره د نملی نو خبر او ګور سلیمان علی السلام تا حقیقت تملک سبان نو خبر مع نتیج سر او تعالی عالم الغیب صرف یو الله دی بیا د قصیدی ها دو واقعاتی تر چا د حضرت صالح علی السلام او حضرت لوط علیہ السلام ټکشه حضرت سوالی او د لوط علیہ السلام واقعا پس باندې دا پدی خبره باندې چې المدبر والمتصرف هو الله او ګرا لوط علیہ السلام سنگ دښمن نه بچګو او ګرا صالح علیہ السلام سنگ دا دشمن نه بچګو ټکشه جی بیاش پیتم نمبر آیت نا اخره پوره دریم باب دی ادی کی عبد الله اقلیہ متفری و د سواره علی السلام او پلو تر السلام حم من خلق السماوات والارض ام من جعل الارض قرارا ٹھیک شه دا وجر کیږي وګرا متبر اور متصرف یو الله دې بیا چرې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دا متفرد پہ اولنۍ دو واقعاتو واقعہ موسی علیہ السلام اور واقعہ سلیمان علیہ السلام جاہ علم الغیب سوک تھے صرف یو اللہ دے ڈکشی جی طاسین کہ ستا سو یادي ومنگ ویلو قران کې دري سوراتو دو په طاسی میم سرا دا په تواسین سرا دلتا میم ول نذر غلے ها جی رمائشے الله دې غریق رحمت کی دا نقطه به جغرا پدی صورت کې اشاره دا چې واقعات بياني کې د صاحب د طوا پدی کې زیات واقعي بياني کې د صاحب د طوا او پدی کې زیات واقعي بياني کې صاحب د سين او صاحب د ميم داغه واقعي احوال لیک ذکر دي نو صاحب د طوا سوکته صاحب تور موسی عليه السلام صاحب د سین سلیمان علیہ السلام چې په صورت کې تفصیلی احوال تفصیلی واقعا صاحب د چا د تور چې موسی علیہ السلام دی اور صاحب د سین چې هغه سلیمان علیہ السلام دی صاحب د میم چې محمد صلی الله علیه وسلم دی دا احوال لګ ذکر کیږي ذکای کی. اکتفا په تو سین سره دی تِلْكَ <تلقى> آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ د دې آيتونه د قران کریم او کتاب مبين او دا آيتونه د کتاب واضح دي سبحان الله اوز ګور تلکام دې کې د عظمت تو قران تا تلکام دا ستا چکم کولاو کتاب دې تو چکم آيتون تقريم دا ایتুনা د قران دی دا ایتুনা د قران دی او کتاب مبین او د کتاب واضح تیم سبحان الله او دلته دا, دا معنی نه ده چې قران ځان لدی او کتاب ځان لدی دا دا مطلب نه دی چې کتاب ځان لدی او قران ځان لدی بلکې علما ذکر کوي چې دیت او يعط في علی صفات حتفت يوسفت ببلبانديم تلك آيات القرآن دا دي آياتنا قرآن كريم وكتاب مبين أو دا دي آياتنا دا الله دا كتاب مبين الظاهر بإعجازهيم والمظهر لأحكامهيم تكشو <تصفيق> هدا دا كتاب دا قرآن دا دا دا يتشمدام هدایت آسل نور آشد اللہ کتاب تام و بشراء او پدی که خوشخبران دیم پدی که زیری دی دا جنت پدی که دا دنیا د فتوحاتو زیری دیم او د دنیا د کامیابی زیری دیم للمؤمنین لبارد مؤمنانوم تک شکرام او دلتا دا قرآن سفت س مبین سمانا المظهر واضح كون كديم للحق عن الباطل سبحان الله للحق عن الباطل حق لخكار كيد باطلنا أصفات مؤمنين وعرام الذين آدموا منعنا غديم يقيمون الصلاة جدي أدا كي منزون لرام يقيمون الصلاة الرائج كي منزون لرام و اخلم موسك نور تام دمز حکم ک و یؤتون الزکاتا اور دیتے دین ادا ک زکات لرا و هم بالآخرتهم یوقنون اور دیتے باخرت باند یقین کون کلیم گور یقیمون الصلاۃ و اشارت دی طرفت دام یقیمون الصلاة دی حقوق الله خیال ساتیم و یعطون الزکاة اور دی چی دینو دا حقوق اللہ خیال ساتیم بلا نبدا زمادہ شیئ اللہ پر رحمتنا نازل کی یقیمون الصلاة تعلق مع اللہ دی پر عبادت کو لکیم و یعطون الزکاة تا لکمال با د پساناتو کولوکیم و هم بال آخرت هم یوقون اور آخرت باندې یقین کویم ان ل نه لا يؤمنونه بالاخامبي شکه قسان چاغې ایمان نه راړی پاخرت پا ځنا له هم ااعماله هم خسته خس تکڑی دي منگا لهم دیت آمال هم عملو نددئی فهم یا مهون پس دی سرگردان دی حیران پریشان دي دلته یو سوال او دیاغی جواب گو را دلتا دل که تزیین نسبت اللہ د آمال و زان تکڑی او چلتا که تزیین د آمال و نسبت شیطان ترازی تدی سورت آیتو گو وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْتُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهُمْ وَزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ خِسْتَكُرِ دِي دَي تَ شَيْطَانَ عَمَلُو نَدَدَي ٹھیک شئ جی نو دل دکی تزيين نسبت اللہ زان تکڑی دیم آسان جواب چلتا نسبت تزيين الله تشوه دیم نو دا نسبت خلق دیم او چې چل تکین تزیین نسبت ردا شیطان ته چوي دی نو ال تکه دا, دا نسبت وسوسه تندې خالق دا خیر او دا شر دا هو الله دی دا د عرب سنت الجمعات مسلکه چې خالق دا شر او خالق دا خیر یو الله دی ټیکشر نو یو چې نو خالق دا شر دی یو چې کوم دی نو فاعل دا شر دی کون کې دا شر دی و شر کول د عبادتیم او شر خالد ته نو د بدین دا وله کله شر نه پیدا کول نو تاب خیر چلتا نه پیجنده ته چې خیر پیجن نو زکات مقابل کې شر دی الله خو شر پیدا کړ دې او تی مڼا کړې چې شر بن کې مزین دا نسبت نسبته الله تشوی ده د خلق دی ته پیدا کولم اولئك الذين لهم الله فرمى دا كسان دي سوء العذاب شديد بار سخت عذاب دي وهم في الاخرتهم الاخسرون او دي په اخرت کې د تاوان والو نه وانك لتو لق القرانا تسليدا لپاره د صلى الله عليه وسلم هاج وانك وبشکت لتو لق القرانا تا در کول لا تلاق القران تا تاخد لکی گدا قران الله وجما طرفنا ملۃ وجما طرفنا حکیم من, من هاغات حکمتون والدی علیمن علیم هاغات پارشبان په ودی شپغااتکی عظمت قران اور صفات المؤمنین اور زجر پر منکرین ود قیامت ذکر ش وای قال واقع حضرت موسی علیہ السلام واقع اولام حج داع علت برائے مسلہ اولام مسلہ اولام مسلہ اولاء اولا عالم الغیب هو الله عالم الغیب والعدیم را شه حال موسی علیہ السلام و اورام او غرا موسی علیہ السلام چ کلا نار کتم نو نار حقیقت با باندې نو خبر او چې کلا الله وتعالى اس کې سدي وی لخت دا لخت په نو خبر نو الله نبی چې د عالم الغيب نه دی نو, نو چې الله پیغمبر آلم الغیب آلم الغیب عالم الغيب نه دی نو بیا کائنات کې څوک عالم الغيب شي انبياون علی عوام اذ قال موسى لعليم قال چې ویرو موسی عليه السلام لاهلی يخلی بي بتام اني ارست نار ما قتل دي دی آیت بانده دماشه الله دیو بخیر ایسا نکتی به لیم یو نقطه دعوی چی دینا معلومی گیم سفر باندې زین و زانسر خضا بوت لیشیم اگر موسیٰ علیہ السلام زانسر بی بی بوت لیوان اوز خلا کوئی اگر فلان که زانسر خضا گردائی وی آلی که چی بل سر گردی نواغی نخد دادا چی تا سر گردی اگر موسیٰ علیہ السلام اخپل بی بی زانسرا سفر بوتلیوام و اینی آنستو نارام موسیٰ علیہ السلام اخپل بی بی تا حالو ایم و خاون اخپل بی بی تا خاون با خپل بی بی لا خبرائی دیر خلق داسی من منا پریدا دی خبرت دورت دی ناچ سو اگوری سو کمال اگوری نخزی تا حالو ایام و اید قار کل چویری موسیٰ علیہ السلام اکولی بیبیتا اینی آنستو نارا امی کتغورا سآتی کم من آب خبر زرد اچراتل بکم تاسوتا من حاد دینا بخبر خبر دلاری او آتی کم بشہابین یا بزراتل کم تاسوتا پشغلی قبسن بلکڑشویم لا الله کوم تون دی د پاه چې تا د شي تاسو معلومیږي چې داجمع الله ترجم شوام زماشي به فرمایل دی دا معلومه شوام چې اوور باندې ځان ګر ملی ش او نهته په حاصللوړ ش او شرې داې چې ډیر جوخور څخه م کنا لري کنا دا چې بلکل اوپاسناې وي ځان ګر معوي نه نهله الله کوم تستونور نه فایده د ګمااش غې شي ت. دا دارنګې د دا ور نام د ورنا سا پاه د ف غشي او آتیم مشاابین یا بذ رالو کوم تاته تا په شغې بلکې شوي سره. لا کوم تستون ګرم شي. فلم ماجاام الله ف ماجا اام. هر کلچراغ حضرتی موسیٰ علیہ السلام ها دی نار سخام نودیا آواز و کڑش ام من فی و من حولها دا آیت مشکل دیکھا زمان شیخ اللہ پی رحمتو ننازل کی سلورت و جہات ذکر کول حضرت آتا که ذکر کوم خجی فلما جاہا نودیا ام من فی النار بوری که سمان دا ها؟ من فی النار ناسوک مراد دی اُس خیال کون اولا معنی بوری کا قدسا بوری قدسا پاکڑ شوی دی دعی نام من فی النار ها من فی النار ای من نا من النار حغزا چ تات اواز اکد اورنا چلو الله دی دکشته جی بیا وک ها اولا مان ادا د بوریکا مان قدس پاکد شوه من فنار من نادا هو من النار حغزات ته وازک د اورنا دیمه مان ادا ذات بار تعالی شی ذات الله پاک حاج ام بورکام من فنار قدس من تجلى وزهر من النار ٹھیک شه کرا وزهرا من النار پات دای بُن نا ها غزاد تجلی اوکل لا او زهور یو کپ من ام من فی النار یادا من زاید دے معنی ام بوری که فی چه خیر اچول شوی دے پور کی سا زاید که من تیشی کنا جا احانو دیا ام بوری که فی النار چه سا اچول شوی پور کی دا دریتو جیحات پشل دا زما د شیخ پسندی دوا دواورا و ام بور کمن فنار بور کا من فنار من, مَنْ مراد موسی علیہ السلام دی من مراد موسی علیہ السلام دی معنی خیر اچول شو دی من فنار ای فی طلب النار چاہے طلب کی دعور او طلب دعور چا کو حضرت موسی علیہ السلام وش هر کر چراغ دی نود یا اواز کړې شو الله طرف نا امبوریکا من فینار یسمنشوا من فینار ای فی طلبین النار ومن من حول اور چار چار پیر داغینا و سبحان الله موشرک په ذهن کې دا خبره رااله چوک رکنه الله اور کې خلول کړو و سبحان الله الله پاک ته د حلول نام الله پاک دے د حلول نارب العالمین چې پالونکو د ټول جان دے یا موسی اے موسی علی السلام انه ان الله اور نده اور نده ذ الله امام العزیز ربر ما الحکیم حکمت ون عالم و الق عصاکا اور زولخ تہ خپلم فلم ما را ہر کل چ تحت الزو حرکت کو دی لختی خوزید لدا لختا کعنها جان گویا کچدا چمچمار دی و اللہ مدبرام اگرزید موسیٰ علیہ السلام شاک انکے دیتام ولم یعقبو شاعت اون قتل ولم یلتفت شاعت اون قتل اللہ معلومش و اسباب دلان دی دا گناہ نہ کمار نو یریږي لړم نو یریږي نتی سستا ایمان خرابی کیه یا موسی او يللا pace موسی عليه السلام لا تخف مریغا ولي اني لا يخافو لدى المرسلون بشکان یریگی ما سر اپ وقت خطاب پیغمبران الله لا يخافون یریگی لدى المرسلون ما سر پیغمبران ن یریگی ما سرا په وخت خطاب پیغمبران رکش دره ما نام چلا یخا فلتی المرسلون ن رسیگی زما دربار کې ضرر پیغمبران وتا مزا مزا مزا زما په دربار کې پیغمبر ته زر نرسې الا من ظلمم او دي کوم تو جهاد دي ها کم دې زر زر د تقو ما خیال او تکوام ظاهرا ظاهن زاہر کې غمانه دادا چې ضرر نه رسیږي مگر چې ظلم وکړي ها الا من ظلم ظاهر غمانه دادا چې zarar نه رسیږي چې ظلم وکړي ودل تکه خو نسبت تا ظلم او او د الله پیغمبر خو ګنا نه معصوم وي ګنا ته نه کی جواب داږي جواب دادا چې الا من ظلم دا الا استسلام قطیدا متصل ندا اول ما دا شوام چې نی لا يخاف لدای المرسلون جمله خلاص شوا ٹھیک شه چې جمله خلاص شوام نو اس الا لكن من ظلم سایر الناس لكن هغه چا چې ظلم کړی وي دعام خلقنا الا من ظلم انبيار اسلام پیغمبر سره نه دا بلک دعام خلق سره تعلق ته دښتر دویم جواب داده چې استثناء متصله ده نو بیا په عبادت عبارت استثناء دا متصل ده او بیا په عبارت کې مقدر ده مقدر برا او باسه هغه څه دي چې انی لا يخافرد المرسلون الله او ان یېږي دربار کې پیغمبران یعنی زماب دربار کې زړه نه إلا من ظلم سمانا والخوف على من سواهم او چه سوا وچکم دی چه ير د باغ چا باندې چدې نه سواوي پیغمبرانو نا لاو چکم دي هغه باندې چدې نو جواب خطيب شربيني ذکر کړره فرمایي چې الا من ظلم وقال النحويون ها نحويان دا اس دی الا پمانه دس دی حرف واو دا الا پمانه د حرف واو سره دی نو سمانه شوا ل دایل مرسلون ولا من ظلمان ولا من ظلم الا مذنبون تائبون زرر کی پیغمبرتا او نرسي کی ګناغاغارتا یبت د الله په دربار کی چا تو وبې وسیته د ګنا نا نو ته چیرې نو تکلیف نه رسی الا من ظلم سواده غا چرې ظلم کړي ثم بدل حسنا به بدل کړي دا ظلم پښته وبې سراباده سوین پښته ګنا نا فإني غفور رحیم الله او بشک ازب خون کې او دغه د داخکل خپل په جیب کتابطره خپل کې سوره توحاء کی مخبره کړو تخرج با اظام اوزیب دا تاکس من من غیر سوئن مغیر تاکلفنا ومرزنا فی تسع آیات سمعنا اذهب فی تسع آیات زد پیغمبر پده نه موجیداد سرا اله فرعون ترت فرعون توقوم تا وقوم یوداق انهم کانو قوما فاسقین یقینا دا قانودی قوما فاسقین دا سقوم چنا فرمانی دا اللہ کین فلمہ جاعتما هر هرکل چراغ دیتا موسا رسلام آیاتنا پا موجدات زمانگا مبصراتن لار خودن کی حق مبصراتن احادیتن لطریق الاقوام تک شا قالو اوی دا احادا سحر مبین دا جا دخکار دیم وجه حددو بهام او دین کو پهې تونو یعنی پهې موج زیات باندې و قنتام او حال دا د چې یقین کړیو د د فسم و قنتام او یقین کړو پهې موج زیاتو باندې انف د د زلوونوم بیا لی نهل زول مو وغلووا لوجې د او د تک تکبر او که انکار یو کو اج جاتے وک طوفان زر ناقبت المفسدين الله و اوږر اثرنګ او انجام دم فساد کوونکو دنیا کې فساد ته داخشه نه دی سوکتی فساد کین او انجام ناکاري اسوچي عاجزي کې الله تا او تابیداری د پیغمبر کې الله دغه امداد کړي